Черви Черви без ноги і безхребетні. Вони діляться на чотири типи. Пласкі черви, круглі черви, немертини та кільчасті черви. На землі тисячі видів червів. Примітивні види, наприклад, війчасті черви, живуть переважно у морі чи паразитують в організмі тварин та людей. Немертини нагадують довгих пласких червів. Тендітна мекерія – Виростає завдовжки до 30 метрів. Дощові черви Дощові черви названі так за властивість з'являтися на поверхні землі після дощу, бо їх нірки заливає водою. Належать до типу кільчастих червів. Їх тіла складаються з безлічі кілець. На землі сотні видів дощових червів. І всі вони живляться, закоптуючи ґрунт і засвоюючи гнилі органічні рештки, які містяться в ньому. Вони також затягують до своїх нірок опале листя і з'їдають його. Дощові черви відіграють важливу роль у землеробстві. Вони зриглюють ґрунт, полегшуючи ріст коріння рослин. У червів немає самців і самок. Кожна тварина поєднує в собі риси обох статей. Після спарювання, яке відбувається вночі на поверхні землі, яйця відкладають обидва черв'яки. Кровопивці П'явки – родичі дощових червів, але для пересування замість щетинок їм служать присоски на обох кінцях тіла. Більшість п'явок живе у воді чи на вологому ґрунті, живлячись соками інших живих істот. Деякі види живляться кров'ю великих тварин та людей. Черви-паразити Чимало пласких і круглих, які також називаються нематодами, червів паразитують в організмі інших тварин. Учепившись гачками, розміщеними на голові, чи присосками за стінки кишечника жертви, черви споживають перетравлену їжу. Ці п'яки, які виростають завдовжки до 30 метрів, відкладають величезну кількість яєць, які виділяються разом із калом жертви. Частина яєць у той чи той спосіб потрапляє до організму нових жертв. Ілюстрації Пісковиця – кільчастий черв, має перисті зябра. Кінська п'явка – кільчастий черв. Виростає завдовжки до 30 см. Деякі пласки черви викликають у людини серйозні захворювання. Круглі черви складають найчисленніший тип червів. Більшість намертин живе в морі і виростає завдовжки до 2 метрів. Нереїда кільчастий черв. Живиться дрібними тваринами, хапаючи їх міцними щелепами. Серпули живуть у морі в трубочках із виділеного секрету. Поживу вони захоплюють щетинками. Іллюстрації Щетини стікільця Кожний членик такого дощового черв'яка оснащений з нижнього боку кількома щетинками, які допомагають йому рухатись і пробивати нірки в землі. Щетинки частини члеників чіпляються за стіни тунелю, як якорі, а потужні м'язи штовхають чи підтягують решту вперед. Легенів у дощових червів немає. Дихають вони всією поверхнею тіла. Будова черв'яка Голова Зоб Нервовий ланцюг передає імпульси з одного кінця тіла черв'яка до іншого. Поясок стає коконом для яєць черв'яка. Неперетравлений ґрунт вийшовши з організму черв'яка, залишається на поверхні землі. Членик тіла черв'яка. Нервовий ланцюжок. Кишка. Повздовжні м'язи. Кільцеві м'язи.